біля діжки і горщиків, росунь там щонебудь. Потім попередили. Дивись, у нас тут уже воші і клопи, потім матимеш клопіт. Якось переспала, а воші справді жахливо заїдали, тіло горіло. Та розпочався новий день, і сталося диво. Мама знайшла мого батька, та ще зуміла його визволити з концтабору. Як таке могло статись, скептично закопили в губу Христофоров. А Рудольф Карлович в стесіму мовляв, мовчи. Ранком мама підійшла до табірних воріт, не маючи зовсім ніякої інформації, що батько саме тут. Але чомусь у це вірила. Є такий момент віри, коли людина раптом переповнюється цим почуттям, і воно виявляється абсолютно точним, розповідав далі скольований художник. Ворота відкриті, сторожові вишки не густо стоять, лишень подекуди кудись з боків, та німців на них щось не дуже видно, Повно жінок стоїть, видивляються, витягають шиї, визирають своїх за колючим дротом. А там вдалині сидять нещасні військовополонені, не ризикують підходити до дроту. З вільного боку люди вже майже в притул підійшли, а з того боку бояться. Відкриті ворота – немов мов пастка, наче спеціально відчинили, щоб хтось набрався духу все-таки зайти в табір. А там по ньому полосне автоматна черга і усе – капут. І тому туди ніхто не наважувався йти. Стояли, дивились і шукали очима через дріт. Мама розповідала я теж так стояла, стояла, живіт до хребта приростає, до того голодна, холодно, та ще все тіло свербить від вошей. Ну й пішла, вб'ють та вб'ють, бо з ним не треба буде мучитись. А коли люди побачили, що якась дурепа пішла повз них у ворота, почали записки сунути, передачі, кишені швидко роздулись, продукти почали випадати, мамі довелось підняти низ з пальто, у полу збирати. Зайшла всередину, як у тумані, поклала все акуратно біля якогось барака, стоїть розгублено, не знає, що робити далі, німа сцена. Вінні люди дивляться через огорожу, полонені здаля, і всі паралізовані жахом. І от зрештою підходить німець, щось про белькотів. Мама дивиться на нього запитально, що він там говорить. А німець щось лопоче, белькоче. Мама починає згадувати якісь слова. Ну як же це сказати, що її чоловік художник? І раптом пам'ять як порятунок витягла. Художник Кюнстлер. Каже німцю, мій чоловік Кюнстлер. Дивиться, у німця раптом брови ворухнулись. І пішов кудись. Мама думає, що ж буде, заарештують? Придивляється, а здалеку йде хтось схожий на Іваню. Яка спермара, яка сінь іде. І коли він ще десяток зотрик кроків зробив, точно побачила, що це її Іван. Кинутись до нього, боїться. Ноги не те, щоб прикипіли. Таке відчуття було, що це якісь два укопані в землю відчужені стовпи. А він до мами тихенько, повільно йде, йде. От уже й став біля неї і так буденно говорить. «Надю, добрий день». І тоді мами перед очима попливло. Так добре, тепло зробилось, і вона не притомніла. Виходить, ваш батько не тільки вцілів, його, я так розумію, приспокійно відпустили з табору, зназав плечі Марадольф Карлович. А вже ж, як там було? Німці з полоненими проводили селекцію. Найбільш міцний людський матеріал відправляли в Німеччину на роботу. Слабких і хворих залишали марати. Для цього саме існувала Хорольська яма. Це така виробка, де для якогось виробництва до війни породу конусом вибирали. Там після осінніх дощів зібралась вода. Виникло озерце, замерзло. По краях кілька бараків. Німці використовували їх для своїх потреб. Полонені перебували під відкритим небом. Коли починався ранок, німці людей піднімали. І тих, хто не встав чи замерз, військово стягували вниз і залишали на замерзлому озерці. Така була робота зранку. У німці давали окраю черствого хліба і гнилий оселедець, який у нормальному житті ніхто не ризикнув би в рот покласти. Але в голодних полонених при його вигляді слинка текла. Хотілося одразу з'їсти. Але одразу не можна. Треба потихеньків. Інакше, якщо відразу з'їси, оселедець колом стане в животі. Каюк. Батько розповідав, сидимо цілий день, робити нічого. А в мене залишилися з на якісь паперові листочки і олівець. Я почав малювати, аби щось робити, не збожеволіти від споглядання тих, хто лежить на льоду, і тих, хто кінчається і клянчить жалібно. Хлопці, прибийте мене, ради Христа, я не хочу жити, я не можу далі так мучитись. Малювання було своєрідною втечею від страшних реалій. Природно батько малював не те, що бачив, а те, що пам'ятав. Свій будинок в Обухові, річку Стугну, гору Медину, хмари… У такий спосіб він ніби переміщався в інше життя. Легше ставало. Один з дімців це якось побачив, запитав. «Оду кінстер». Потім винес коробку акварелі, пензлика і ламаною мовою, як міг, сказав. «Намалюй мені листівку». «Яку листівку?» Ніби прийшов до тями Христофоров. Виявляється, фашисти посилали додому переможні листівки з України, у яких писали щось на кшталт Лібе Медхен або лібе Фрау, чекай мене з великою перемогою додому, і так далі. Та малюнок, українські верби, річка, хатка, батько цьому німцеві намалював купу кольорових поштових листівок. За це німець ділив своїм пайком, давав хліб з маслом і навіть квадратики шоколаду. І от, коли мама вимовила кюнстлер, у німця відразу в голові склалась картинка, і він привів її того, хто згодом став моїм батьком. Прагматичні німці, чесно кажучи, не були зацікавлені в втім, щоб уся ця величезна маса людей там здихала. Для них це була страшний клопіт. Тому, якщо хтось полонених викупав за курку яйко, вони віддавали. Розбирайтесь з ними, мовляв, самі. Отже, мама, отямившись, учепилась за батьківський рукав, не за руку, тому що руки в нього, руки в нього висіли від холоду, як батоги. На ньому була лише гімнастерка, а під нею тільки шматок дермантину, усе. Як він не замерз до смерті – загадка. Усе тіло було вже захололе, пальцями-бурульками ледве ворушив. Тата, сентиментальний фашист, віддав за так.